виводили людські страждання на тлі буремних катаклізмів у природі, що є в цьому якийсь потаємний зв'язок, якась неухильна закономірність. Мовчав, даючи час і сусідцій природі, заспокоїтись. Лише тоді, коли встановився відносний спокій і за вікном, і в кімнаті, Андрій Степанович запитав, провалили. Калиновська підвела голову і спантелечено кліпала безбарвними віями, ніби намагаючись збагнути, де вона і про що її питають. Нарешті збагнувши, нервово стріпнула руками крильцями і хутко, наче хтось зміг її перебити, виливала свою журбу. Дисертацію ніхто не провалював, бо ніхто її не читав. Треба ж мати таке щастя. В той день, коли після перукарської обробки урочисто зайшла в інститут з дорогоцінним скарбом у руках, Її повідомили про увільнення на пенсію. Для оновлення наукових кадрів оголошено конкурс. За цим конкурсом Калиновська не пройшла як безперспективна. Тепер вона для інституту стороння людина. І вчена рада не може прийняти на розгляд її докторську. «Я, правда, довго тягла, дуже довго. Але ж, уявляєте?» «За бортом життя, безперспективна, матка-боска!» Ващенко чекав нового істеричного прояву, але очі старої були сухі, як і її уста, як уся замшила постать. Мумія так схожа на мумію, але в цьому муміфікованому тілі зберігався величезний фаховий досвід. Бився живий, допитливий розум. Андрій Степанович міг ручитися, що це так, незважаючи на всі химери старої. Адже знайомі вони не від сьогодні. Але хто його слухатиме? Та й хіба доля вченого може визначатися позитивними чи негативними відгуками сусідів? Чого ж тоді вона хоче від нього, маленького і нікому невідомого медпрацівника? Співчуття? Навряд чи це їй допоможе. «Молю вас тільки про одне», – відповіла на його мовчазне запитання Калиновська. «Прочитайте. Відкладіть усе інше, знайдіть час. Бо йдеться вже не тільки про моє майбутнє, а про щось інше. Я зрештою розумів їх. Тягла по сто разів перевіряла, поки в мені остаточно зневірились. Кандидат наук, сіренький науковий працівник у 57 років – це справді щось таке, що підлягає скороченню. Так-так, сама винна. Але праця... Праця не має пропасти марно. На жаль, це не залежить від мене. Прочитайте. Благаю вас усім, що є на світі святого. Гаразд. Спасибі, як то кажуть, за довір'я. Спасибі, скажете потім. Невідомо, чим заспокоєна. Вероніка Єзефівна подалася на кухню і завела з Галиною Федотівною звичайну буденну розмову. Ващенко дивився крізь вікно на омитий грозою вечір. Земля після зливи вдоволено парувала. Прополоскана над дощем рослинність жадібно дихала кожним листочком, кожною билинкою. От цвіло-зів'яло буйне квіття весни. Каламутні потоки змивали зі схилів Печерської гори, лопаті-пелюстки жасмину. зміну йому вже викидали ще пахучіші, ще мидовіші суцвіття провісники близького літа, зухвала акація і покірна липа. Так-так, настає літо, час йде, час божевільно мчить, не спиняючись, не оглядаючись, не прощаючи жодної згаяної хвилини. А ці хвилини можуть скластися у щось велике й страшне. Змарноване життя. Приклад Калиновської у нього перед очима. Поки він гасатиме в кареті по місту, поки конспектуватиме праці незнаних учених для заповзятливого макухи, поки читатиме неприйняті на розгляд чужі дисертації, чи залишиться в нього час для себе, для чогось власного, особистого? Зітхнув. Причинив вікно. Повіяло холодною вологою, а за стіною спить дитина. Сів за стіл на всю ніч. Батьки Валентини Щербань змінили обстановку в доччиній кімнаті. Перенесли її ліжко на інше місце. Замість поточеного мілі белена, на якому галантні пажі засвідчували своє кохання придворним дамам, повісили придване у комісійній крамниці Диво австрійської хімічної промисловості, синтетичний килимок кольору погідливого небосхилу. Блакитний колір, так само як і візерунок на килимі, мережевна композиція ліній та килиць, заспокоював кожного, хто спиняв погляд на модерному синтезі мистецтва й техніки. Дівчина змушена була дивитися на імпортну блакить цілими днями. Швидко звикла до неї. З цікавістю спостерігала зміни кольорових відтінків у залежності від погоди та пори дня. Так що Альбіна Іванівна, яка була ініціатором цих змін,